За це милостиво обіцяно як найвищу милість з гори, безкоштовне навчання і лікування, що давало центру необмежені можливості за рахунок народу плодити цілі легіони привілейованих членів організації, якою Сталін маскувався так само уміло, як Леніном і соціалізмом. Ідею соціалізму Маркс запозичив у Христа Свобода, братерство, рівність для всіх, хіба це не прекрасно? На превеликий жаль, усі революції показали, що рівність можлива тільки у бідності, бо не бідні підносяться до рівня багатих, а багатих стягують униз і зрівнюють з бідними. Забутий російський філософ Федоров сказав, «Із-за бідності не можуть произойти братства і тільки вражда і ненавість». Та навіть Маркс це знав і в чернетках до святого сімейства зазначав, що перша фаза комунізму може мати дві форми – демократичну і деспотичну. Він писав, «Комунізм хоче насильственним образом устранити таланти і т.д. всіобще, ставши сілей завість, є лишь прикрита форма того, як утверждает себя і как удовлетворяет себя алчность». Грубий комунізм – є лише завершення форма цієї завісти, цієї жажди нівелірування, встановлення нєкого равенства для всіх комуністів. Ці слова Маркса були надруковані вперше першій і останній в першому томі творів Маркса Енгельса, які стали виходити в 1929 році. Згодом Сталін знищив усю редакцію, але слова Маркса про грубий комунізм, напевне, запам'ятав бо все життя будував саме таке царство, убогості і ворожнечі. Організацію він успадкував після Леніна. Але в Леніна це були тисячі однодумців, полум'яних революціонерів, видатних особистостей. Сталін – Знищивши Ленінську гвардію, створив практично нову організацію – свою власну, де змішано було здібності і ницість, фанатиків і негідників, де нищилася воля і особистість, де панує залізна ієрархія, звана демократичним централізмом, де страх могутніший за віру, а вірність і відданість вождю вважалися найвищими заслугами». Вождь вигадав свій власний соціалізм, возвеличив його майже до релігійної ідеї, а тоді став захищати цю вигадану релігію від вигаданих ворогів, що нібито заважало йому будувати царство Боже на землі. Мертвому Леніну він спородив мавзолей, цю дивовижну суміш християнства і язичництва, яка давала змогу поруч з мертвим Богом стати Богові живому. Так народився живий ідол Сталін. На догоду міфологізації зримих рис комунізму в напівжебратській країні возводилися клуби і палаци культури, собори, станції московського метро, собори, московські висотні будівлі, піраміди, весь цей ампир во чуми. На вулицях фасади, Ансамблі, монументи, паради, а вдома убогість, нужденність, люди в загальних квартирах, як худоба в хлівах. Яка прекрасна нагода звинуватити у всіх незгодах ворогів народу. У короткій біографії Сталін написав про себе. З геніальною проницятельністю розгадував товариш Сталін плани врага і отражалих. Він привласнив чужу ідею, проголосив себе її добровільним і самозваним захисником, став її сторожовим псом. І тут доречно зазначити, що перші вогнища, на яких палили за катарську єресть альбігойців, запалили монахи з ордена святого Домініка – домініканці. А по латині «доміні» означає «пси господні». Так що спільність функцій, як бачимо, збереглася протягом семи століть. Однак найпохмуріші інквізитори закищали не себе самих, а ідею, які служили, ідею Бога і віри. Сталін же з часом ототожнив себе з ідеєю, яку заповзявся оберігати. А це означало, що ворогом може бути названий будь-хто, хоч і весь народ. І так, власне, сталося досить згадати, як депортувалися цілі народи. Винахідливість вождя не мала меж, пережитки класового ворожі елементи, недобитки, шкідники –